És un motiu d'alegria el veure que, ateses les circumstàncies eh, generals del món editorial, eh, encara hi ha persones valentes que escriuen i editors valents que, confio, que confien en aquestes noves veus eh, d'aquests autors que, que sorgeixen ara. El dir nova veu, a veure, anem al tanto, la Susana té una carrera a, a, a, des del punt de vista periodístic que ja li dona un, un gran ofici com a escriptora i a llavors fer aquesta espècie de salt de passar del periodisme al, al a lo que jo considero artes mayores, doncs pues no crec que sigui tan difícil perquè des de l'obús l'ofici el té i només cal que comencem a llegir la seva obra perquè ens donem en compte que no solament té ofici sinó que li s'obre a l'ofici. Amb això, de totes formes, jo voldria jo vull destacar una cosa que la solapa del llibre diu una cosa que a mi no m'ha semblat gaire justa jo t'ho vaig dir l'altre dia eh? Eh? perquè ha comparat la seva novel·la amb un blog de cap de les maneres no? vull dir, de cap de les maneres la Susana té moltes coses més a dir que el que pot dir un blogger les diu ordenadament i les diu amb molta precisió és, és un dardo precisió que D'alguna forma prové d'aquest sistema d'escriptura de frase curta que jo sempre he ambaixat perquè jo no he pogut mai a la meva vida fer frases curtes, per això sóc una mica llauna. I, I a mi em sorprèn que és una persona que pugui eh, o sigui, tocar tant la fibra a base de, de frases curtes i a base d'aquestes referències que ell extrau pues, del seu contacte amb la quotidianitat. Potser per això han dit que tenia un caràcter de blogger que jo insisteixo no, no estic gens d'acord perquè la Susana he vist que ha fet una tasca d'expurgar tota una sèrie de, com diria jo, de sensacions que li venen de fora siguin com doncs siguin les ha filtrat, les ha recreat i amb això ha aconseguit fer un text eh, literari eh, per mi amb, amb molt de fundament no? eh, clar un agafa el llibre i diu, a veure, cinc dies, què poden passar en cinc dies? Home, amb cinc dies poden passar moltíssimes coses, moltíssimes coses més de les que ens podem imaginar. Eh? Llavors, amb aquests cinc dies, la Susana, bueno, la Susana no, perquè veus, ara jo volia, ja anava per les rames i no es tracta d'això. Eh, el fet de que, de que una persona escriui en primera persona, com un escriptor escrivi en primera persona, té eh, un perill molt gran i és que el lector acabi identificant a l'autor amb el personatge. I en aquest cas la Susana em comentava que precisament una de les seves amigues li va, li va, dir, li va dir Escolta, la teva germana els piparà. No vas explicar tu, eh? Sí, sí, sí, Diu, La teva germana s'emprenyarà quan llegeixi tot això que expliques que el seu marit anava de fulanes i tal, i no sé què... I, tal. I clar, se sap, quina germana, no tinc cap germana. Però és amb això, no? identifiques l'escriptor amb, amb el personatge, llavors si és difícil de, de desvincular. Eh, clar, eh, això, eh, que, tornant al film, això amb cinc dies poden passar de moltes coses, però poden passar de moltes coses que et vinguin de fora, però sobretot moltes coses que et vinguin de dintre. No? Amb el cas de la Susana durant els 5 dies durant aquests dos cinc indis eh, és eh, el temps amb el qual la seva mare està a a l'hospital. Però és molt curiós perquè, en comptes de dramatitzar sobre el tema, eh, tira una mica pel camí del dret, com feia la Jean Rice, Eh? I ella sap distanciar-se del fet de la mort de la seva mare i no i no. I... però per combatre aquesta espècie de, de, de llàstima, pena o trasàscan de la seva mare la mort de la seva mare, ho fa a través d'un recurs que, molt, molt antic que és la contraposició entre Heos itàatos. La mort està present, però la vida eròtica de la protagonista també està present. I jo no sé si a través d'aquesta vida eròtica de la protagonista, ella intenta pal·liar el dolor de la, de la, del, del, bueno, del fet imminent de la que se, de la seva mare a, a, a es morirà. A llavors, eh, eh, jo això ho deia perquè és, és molt important el saber distanciar-se i, i, i saber diferenciar el que és ficció de realitat. Evidentment, ella ha utilitzat coses que ja ha viscut, per, que és el material que no, no, avui en dia no ho nega, cap escriptor, abans tothom deia no, jo això no, m'ho he imaginat, cuentos tu t'ho has imaginat perquè has viscut una situació anàloga i aquesta situació anàloga t'ha fet pensar en una cosa que t'està succeint. En aquest sentit eh, a més a més és molt curiós perquè la Susana com a escriptora és molt descarada eh, molt descarada pel sentit que diu el pampani el conyo conyo vull dir, és una cosa claríssima i això sobta d'entrada però després quan quantifiques a don's conta d'això que us estava dient de, de la dicotomia que pot haver hi entre, entre la i la mort. Eh, a mi m'ha fet, eh, fet molta gràcia perquè les referències d'ella són eminentment referències en, en gran part eh, cinematogràfiques, que és una tendència que tenen en general quasi tots els, els escriptors d'avui en dia. Ves, la gent a l'escriptor l'escriptor, no el redactor eh? es basava en coses escrites llegides o pensades ara hi ha moltes imatges que el cine te, te, te, et porta la memòria i clar, doncs per qui surt Orson Welles per qui surt Jan Simú eh? però bueno, doncs, no surt perquè sí surt perquè té perquè té un, una raó de, de sortir Allà, a ves, eh, amb això m'ha recordat molt una novel·la que, que a mi em va fer molta gràcia quan la vaig llegir Precisament perquè la protagonista era una descarada, l'autor era un senyor que es deia Queno, Raimond no. i la novel·la era La célebre és així d'en amb el qual pues, la vida passava al voltant d'una nena de, de, de 15-16 anys i tot el que li sucedia ho volcava a través dels seus pensaments, que eren uns pensaments molt, molt agossarats. No? Això m'ha fet també pensar en llegir. I després hi ha una cosa que... Me perdonareu, pero yo no sé, no es para per pedantería, pero hay una cosa que me ha crecido mucho la atención, porque de alguna forma me ha, ha, ha portado con el, el, el montaje. ¿no? Y hay un momento que eh, la protagonista dice pienso en Rita Levi Montalcini cuando cumplió 100 años y le preguntaron cuál era la fórmula para seguir viviendo y respondió la única forma es seguir pensando desinteresarse de uno mismo y ser indiferente a la muerte Aya Borens eh, ella subraya Mestran -me la verdad es que yo no temo a la muerte, temo al dolor a eso Montaigne, ambas sus asesos lo va a bastante bastante claro cuando eh, no recuerdo si es el de la muerte, el de la amistad o el de... El, el, el, el, el, el, el de... No sé, porque, claro, los Asachos del Montén te recordas como tal. Caliú, textualmente. Los hombres soportamos mejor la muerte que su propia amenaza. Y lo que principalmente decimos temer de ella es el dolor, portavoz habitual suyo. En nuestra incapacidad para soportar la idea de la muerte lo que hace, nos hace incapaces para suportar el dolor. Això és un pensament que, bueno, jo l'he trobat una, no sé, jo l'he trobat una certa afinitat, no sé si tu estàs, estàs d'acord, no? D'acord, absolutament. No, em, va, em, va, em va, per clar, després també, el Montaigne en un moment determinat, que això també ho podries haver escrit tu dintre de, bueno, a la novel·la eh, diu alguna cosa que quan jo mori m'agradaria que la mort em trobés al meu jardí plantant les meves cols imperfectes. O sigui, sense tot aquest sentiment del dolor, dolor que la protagonista, com és Obi, eh, sent per la mort de la seva mare i que, tal com he dit, tapa a base del component eh, erotisme. Jo podria dir moltes coses, però la veritat, eh, la cosa més important que crec que es desprèn després de la lectura de la, de la, com de la novel·la de la, de la Susana, que en a mi m'ha sorprès, és que sobre una novel·la que l'agafes i no la deixes fins que l'acabes. O sigui, a mi me la va enviar un dijous al dematí, via Courrier, que va arribar a la Solsa, tant, tant, tant, i eh, abans de dinar ja l'havia acabat. Això és molt difícil avui enviar. Això és molt difícil quan la gent té una tendència a alongar-se, eh, recrear-se amb certes coses que, la veritat si digita, no crec que al lector li un papino. Per tant, repeteixo, és una gran novel·la, jo, a veure, quan la vaig acabar li vaig donar a la meva dona i la meva dona li va passar el mateix se la va llegint una tarda és, és molt difícil, per mi és el millor lògic per la qual jo li auguro que si la crítica és mitjana ben justa amb ella com hauria de ser li auguro que tingui un èxit clamorós amb aquest llibre que espero que sigui el primer d'una sèrie de llibres de ficció que estan per escriure però que arribaran gràcies Doncs a la propera faré jo primer, no, no m'aixafarà les coses que ja de dir. En primer lloc, que us llegiré unes línies que vaig escriure com a recensió de, de, la, de la primera lectura del llibre, tenint en compte que jo no coneixia la Susana, per tant m'havia de fer una, una idea de la seva ànima escriptora, no?, Um, en seguida vaig veure pues, que seria un, un, una dona amb la que m'hi entendria un <ríe> equivocament per uh, aquesta voluntat de dir les, el pan pan i el vino vino i, i després uh, per aquesta manera ràpida d'explicar-se de dir moltes coses molt variades d'una manera molt valenta però amb un llenguatge uh, ràpid i precís tan ràpid és que de fet hi ha molts pocs punts a part, és a dir, és quasi, es tracta d'un monòleg sí. que de vegades és com un diàleg amb si mateixa perquè s'increpa, s'increpa, sí, sí. no sé què, es, es fa brometes, es renya i tal per tant és una cosa molt, molt introspectiva no? el, el títol de l'estació de, de, de Milan que és una de les preguntes que et fas el vas entenent a mida... Primer tens un, un indici en una dedicatòria, però després el vas entenent a en la mida que, que avança el llibre, perquè si una dona eh, amb ja un, un, un passat, una cronologia ja realitzada, no? eh, ha d'escriure coses de, del subpassat i en aquest cas eh, la protagonista d'aquest llibre, eh, òbviament, et la vida com un realitzei d'estacions les estacions poden ser aturades a partir de persones, que és bàsicament del que mm -hmm. quasi, quasi és el fil conductor que t'utilitzes, no? Mm -hmm. podria ser topogràfic, és a dir, de llocs, de llocs eh? Sí, eh? I, i, o, o de feines com fa, o de coses que un llegeix, mm -hmm. també podria ser llavors llegiré una mica el que vaig escriure i després us comentaré alguns trossos de, del llibre en aquesta segona lectura que he fet no? Estació de Milà és d'afirmació de vida davant la presència constant i insalvable de la mort. La matèria, o sigui la cant, imposa el seu regnat, tot oferint la seva potència vitalista als amants, establint, això sí, límits no perillongables a l'amor, solament a les passions. És a dir, el, el tema passional li pots donar continuïtat, però l'amor ets molt conscient que és una estació, la estació va quedar enrere al llarg del llibre de la Susana roma tot el temps una mena de diàleg introspectiu que usa l'humor i fins i tot la ironia per tal d'evitar se un relat intimidatori. Explicar coses... La, la protagonista fa una explicació del seu itinerari vital molt personal i, i alhora està explicant un, un, un, altre, un drama personal que és, el, que és la mort del, del propi origen, la mort de la mare. Per tant, ho fa amb molta càrrega irònica i així tu no ets conscient que estàs llegint una cosa que podria ser això, intimidatòria pel que ho explica i pel que ho llegeix no? Passions i records que s'entrediten però sempre ben lluny a qualsevol melancolia i més aviat prop de la certesa del moment eròtic el qual sembla sempre ser osmòtic amb la vida perquè, de fet, això de l'eros i el tànatos, aquest eros és un eros que mm, se'ns confon amb, amb, amb vida i fins i tot amb bellesa. I com la vida, destaquen els duels. Entre personatges, bueno, contínuament hi ha duels, no? Sí. La germana i la protagonista, que doncs estan, òbviament, duels amb els amants, el cunyat amb la germana és duels d'oposicions, de dualitats, de, de personalitats, de conciliacions, d'obsessions, de consciències, Fins, duels ideològics. Sí. Aquí sorgeix que pensa coses molt, diferent i, molt diferents i han sortit d'un mateix estat social, de vegades, no? Però sí, sí, un... De la mateixa família de la mateixa família. Bé, bueno, és a dir, el que ens passa a tots, no? Duels que mai provoquen desequilibri si no trebes. I que aquest relat de trajectòria existencial d'una dona madura condueix a mostrar-nos les llums i les ombres, els cops i les cendres, no? Llavors, eh, agafant el llibre, voldria destacar eh, certs eh, moments. Per exemple, això. Eh, aquesta, aquesta, aquest relat que fa, té una certa cinematografia però no ortodoxa. Bueno, perquè el Fer-ho amb estacions dóna, sí, dóna sí, molt sí. peu a la cinematografia. O sigui, no sí. tu pensa que el ho poden haver drets. I ja està contemplat amb el contracte. Sí, primer, primer. el primer covac. Oh, contemplat. Bueno, el... pues mira, l'editor. Ah, pues sí. um, perquè uh, ho pots anar veient com la vida que es va fonent Sí. Es va fonent des de l'última estació cap enrere. És dir, comences parlant d'un final, que és el de la mare, i llavors ja ha un, un apagat. No? Pum, pum, pum, es van sí, sí. tancar les llums i, i arriba a la infantesa. Doncs, eh, ho trobo molt maco, això, aquest plantejament. Després parla de, aprofita per parlar dels temes contextuals de la vida d'una persona la violència de gènere, la cita, eh, he anat senyalant coses, els, els duels familiars, eh, en fi. Llavors, utilitza les imatges cinematogràfiques per pinzellar i acolorir les situacions. Llavors, què hi que És preciós, no? O sigui, escriure així és preciós, és a dir, clar, és, si tu estàs en un lloc i veus una senyora i te la rapassa, si te la repassas, si te la repassas... <ríe> sí, sí, pobreta. Sí. Pobreta, sí, sí. Acabes parlant de les noces de Caviria. no? Si tu estàs en, un, en, un, en una situació de clímax màxim, que és uh, que, que acaba de morir la mare i passa jo tan prosaic que acaba de morir la mare però has d'anar a dinar i vas a dinar amb l'exmarit i l'excunyat, no?, doncs s'acaba produint una situació d'aquelles de, de Berman, Sí. Eh? I, I doncs aquí dóna peu a, a també una, una, unes cites. Per tant, el, el llibre està bueno, enriquita de, de moltes coses que ens ajuden a veure... Clar, com a dona, t'empatitzes molt ràpidament amb aquest relat, molt ràpidament. I, i en fi, jo crec que... Bé, bueno, voldria llegir algun trosset, oi que sí, per, per il·lustrar... Sí, sí em eh? sí, sí, sembla bé. Pues perquè jo no ho faré. No? No. Jo ho he escrit. Tu ho has escrit. Sí. Bé, per exemple, mira, hi ha una cosa que és una, una cita per, per, per als temes que, que vas recollir, no vas escombrant i, i ho vas afegint al text. El lliure al bir i les restriccions. I dius, un, un dia dic en un artículo, diu la protagonista, en la revista científica británica Nature Neuroscience que explicaba que nuestra impresión subjetiva de que tomamos decisiones libres no es sino una ilusión. Para que nadie crea que deliro, he aquí el enunciado. La impresión de que somos capaces de elegir libremente entre diferentes modos posibles de actuar es fundamental para nuestra vida mental. Sin embargo, esta experiencia subjetiva de libertat no és més que una il·lusió i les nostres accions s'initzen per processos mentals inconscientes mucho antes de que tomemos consciència de la nostra intenció d'actuar. Ho trobo molt interessant i a més il·lustrar molt la filosofia sí, de la protagonista. De la protagonista eh? sí. Aquesta relativitat. A veure si trobo... M'he moltes coses, eh? No... Mm, aquí es temas que decían, ¿no? El, el tracto al malar. Eh, que eso... A mi abuelo tampoco le gustaría ver cómo su hija se extingue, por más que haya cumplido 80 años. Efectivamente, mi madre no responde a ningún estímulo. Estoy sentada a su lado, mi hermana mira a través de la ventana. Nos es muy difícil hablar de nada, por eso, tras dos días de estar encerradas en la habitación, Ves, me dijo que hiciéramos turnos y que empezara yo, que era la que, se, la que se había pasado aquellos primeros y brutales días ocupándose de todo. No te sientas culpable, me dijo, acertando. Has hecho cuanto podías hacer y ahora nuestra madre no se entera. Ves que son situaciones tan viscudes que fins i tot em fa una certa impresión. Després ja el, el component... Eh, una mica, eh, fins i tot, sarcàstic, no?, sí, sí. Ja, ja a vegades ja és sarcàstic, no? ja no irònic, com això no? quan parla del, del tema de, de l'antiagí, no?, <ríe> per exemple. Sí, sí. Lo que le hacen, para donar la tercera persona, lo que le hacen se llama mesodrenabolic, y yo, me, y yo me prometo que aunque acabe como una vaca nunca me haré nada parecido, También hace tiempo que me juré a mí misma que jamás me sometería a un lifting. Ni me hincharía los labios en plan labio chupón. No solo porque me parecen espantosos, sino porque no deseo en absoluto pertenecer a la nueva generación de clones de los tratamientos anti que están produciendo en series interminables. Sin olvidar que no encuentro que rejuvenezcan nada. ¿Os imaginamos cadáveres? Sí, entonces... ...toucheramboins... <risa> <risa> de coses que no s'han pogut degradar sí, no? sí, sí. sí, sí. <laughs> lo degradable sí, sí. lo bien degradable sí. lo... lo permanent bé, uh, doncs ja veieu que podeu llegir aquest llibre d'una manera ràpida treure-li molt de suc, disfrutar-lo molt uh, i sentir-vos molt molt ben acompanyades per, per aquesta història no? jo he parlat de les zones perquè no, no, no. he vingut per això no, no. Gràcies, Maït. Bé, bé. Bueno, jo com autorat tinc poca cosa perquè he escrit el llibre donant les gràcies a la biblioteca perquè és veritat que el primer puest que vam venir quan ens van instal·lar a Figueres el meu home i jo va ser a la biblioteca on, on si no i bueno, vam conèixer de seguida doncs, a la Magda després a la Nati i ja he dit que moltes gràcies. I també gràcies a llibres de text que encara en petit Comitè ens acompanya. Voltant per Figueres va ser una llibreria que vam pensar quina llibreria més màs. Això no s' agrada molt. Bé eh, per haver una mica de llibre bre doncs, eh, fet ho vaig escriure ho he escrit en due fases. La primera doncs... Eh, va ser, eh, vaig escriure fins i tot eh, més de més de 200 folis que eren inservibles perquè eren mm, testimonis de, de dones que, que vivien zones, que havien viscut l'experiència d'un divorci d'una separació, fins i tot que havien de triar no tenir fills o, o viure soles pel que fos, perquè els interessava la seva vida professional perquè no havien trobat l'home adequat per per tantíssimes coses, i a més doncs, doncs, arreu d'una dona que li va ferir molt aquest un divorci que ella no volia, de cap manera, doncs vaig a començar a escriure sobre les dones que viuen soles amb tot el que s'enfronten, tot el que tenen que lluitar, etc. i fins i tot un cert rebuig de la societat que ha quedat reflectida en el llibre, en un sopar estem parlant de gent realment molt petitburguesa eh? és a dir, amb una mentalitat en quan la gent es mira el, el món sense fronteres, en quan la gent és més creativa, més intel·lectual quan més ha llegit eh, és dir, la lectura és indiscutible que cobra el cap i obre les idees d'una manera impressionant aleshores la gent que no es mouen de 10 amics, 15, 20 doncs es protegeixen eh? que ningú es vagi, que ningú se separi que ningú faci res, ningú moviment que canvi aquest estat ocú que ens funciona I, bueno, i aleshores aquesta dona que va, em va impulsar a escriure aquest llibre que al final és una altra història doncs ho va passar molt malament perquè el seu home la van deixar i els amics la van deixar plantada això quedat reflectit d'una manera amb més humor, ho estic dient no? d'aquesta manera tan tràgica perquè jo tinc do, dues vessants que, que és com jo visc el que jo dic, quan parlo en primera persona per i hi ha parts que són absolutament meves, són viscudes perquè vivim, si no és a dir, el que passa que és a dir, jo suposo que aquí hi ha un, un escultor el Manel Álvarez doncs, suposo que quan, quan treballa és el que sent no, no només la, la seva tècnica que és impecable, també és el que sent com un pintor exactament, exactament igual expressa a través doncs a l'escriptor eh, jo crec que, que escrivim des dels nostres sentiments i, del, i del, del que hem viscut això és molt important aleshores doncs però, bueno, em vaig trobar amb un munt de, de testimonis de que totes m'explicaven més o menys el, el mateix això no funcionava perquè 200 pàgines igual i aleshores doncs els molts semblants doncs, vaig dir bueno, un any i mig llençat, però mai està allà res, res és per res és a dir, perquè si tu has treballat i si has currat, etc etc, trobes un dia, perquè és això això que de tant en tant algun que no llegeix molt que no sap què és el que significa escriure o pintar, o es... és a dir tot el que són un, un procés creatiu et pregunten, tu quan escrius quan et, a, estàs inspirada dic, no, no, no, jo escric cada dia i prego que vingui, les pagues i que me'n protegeixi, això és... Que faig, doncs un dia, aquests folis doncs, eh, interessants, però iguals de tots, semblaven molt, doncs els vaig transformar. Vaig dir, no, això no funciona d'aquesta manera. No explicaré la història de la Victòria, de l'Ana, de la no sé què, de, de la qual, de la qual, que totes m'explicaven més o menys, el mateix. Depenia també del seu entorn, del seu voltant, etc. No, ho passaré a primera persona i així podré explicar el que em passa pels rasos. I aleshores, bé, bueno, de fet, de, de parlar en primera persona, s'ha produït això de que em diuen «Escolta, però com, ha treu, com has gosat <laughs> doncs, explicar aquesta història o explicar l'altra?» I hi ha coses que les endivinen per casualitat, que és veritat, però hi ha coses que no, per exemple, hi ha un moment, perquè aquest, aquest llibre no només explica la vida d'una dona, el que pretén és, que és com pot viure. Una dona que, absolut, que se sent absolutament lliure dins dels límits que la vida que, que som lliures, que no ho som. De fet, hem triat els nostres pares, hem triat on hem nascut, hem triat al col·legi, no hem triat res. Nosaltres ja partim de tota aquesta deferència, però dins d'això és una dona que dins d'aquest context es sent lliure, es sent lliure de viure com li passa pels, pels mansos és un llibre d'una dona lliure és un llibre és un llibre jo crec d'una dona jo crec que tendra <ríe> jo crec que tendra eh, i és un llibre d'una dona que també es mira les coses amb un humor perquè si no és impossible no, és que no es podria viure és a dir, No sé. el que sí és veritat de tot aquell llibre és que reflecteix com és que, com, com penso absolutament, és a dir, si algú vol saber si algú està interessat que aquí a Figueres no és molt coneguda com pensa la Susana Fruchman? o com pensa no la Susana Fruchman, jo tinc moltes amigues que pensem igual, per això estem juntes, per això eh, sopem dinem i estar juntes és una joia perquè és a dir perquè reflecteix exactament com pensa, com pensa una dona del cicle XXI que va néixer amb el XXI amb tota una càrrega doncs, de repressió important i, i que s'ha sortit de, de qualsevol frontera per viure la seva vida lliurement bueno, res més jo m'agradaria que us ho passeu bé diure que sí que sóc molt feliç aquí i, i gràcies per, per venir i gràcies sobretot si el Ai, si algú vol preguntar, però clar... Bé, bueno, alguna persona per ja, que s'ho llegit ja al llibre, no? En més? No, jo, Rosaria, no clar, en més sí que s'ho ha llegit. Sí, <ríe> T'hi has preguntat coses? Si sí, vols, no, vols preguntar coses? No, ning ningú vol. Clar, si no s'ha llegit, Marta, no, no vol això. No, no, encara no me l'he llegit, no he temps. Ja va ser molt greu per no Falta, Falta que veu ja. Bueno, doncs, si sí, ningú vol, vol demanar res, eh, vol preguntar res, s'acabó. Okay. No, no, bueno, vull dir, eh... No sé, perquè hi ha aquelles preguntes sempre inconvenients de i què penses fer la pròxima vegada? I tal i tot això millor estar al garçó. Ah, no, si sí, preguntar, jo no tinc cap problema. Bueno, en doncs, llavors, les no, no, no, m ho m ho ho ho ho si tens intenció de seguir amb la teva carrera com a literata... A banda, de, a banda de la tu carrera como periodista, o sea, quieres dedicar a la ficción a partir de ahora, o quieres dedicar al nuevo periodismo, por ejemplo. Va a ver, yo... ¿Tens una, a recàmera, no? eh? ¿Tens una bala a la recámara o no? Sí, sí tengo una bala a la recámara. Tingue, fizito dos dos balas, dos bales balas a la recamara. Tinc una que la tinc que corregir, juntament, és a dir, està escrita, perquè està per corregir. A dir, la tinc que corregir i si ha sis si bueno, si sis mesos, o un any no passa res l'escriptor realment, si tinguéssim que comptar les hores que hi dediquem i comparar-les amb el sou que percebim realment no, no, està absolutament no, no, no, no, descompensat sí, absolut. sou. No, no ah, el sou, amb, el salari, ah, amb els diners que ens donen amb els drets, o sigui, amb els drets doncs ser, realment amb no està compensat no, no, no compensa. i aleshores dins del possible doncs, sí, la, la ficció amb la ficció trobo que hi ha moltes coses a dir si no estàs obligada encara que també a mi t'haig de, de dir que el, el periodisme m'encanta, m'encanta, és a dir, de fet ja ha dos llibres d'entrevistes que encara que els van encarregar, és a dir, que no tinc cap mèrit, però a mi l'entrevista m'encanta tinc paciència en el bon sentit de la, de la paraula, hi ha gent que, que li fa por i jo tinc tota la paciència del món perquè fins que no trec una, una entrevista com cal, doncs m'estic una hora, dues hores, esperant que de vegades hi ha ja, una frase il·lumina tota aquesta entrevista, Leo, la entrevista sobre tot. i m'he trobat amb gent excepcional és a dir que sí que me dedicaria al periodisme però, però primer, el periodisme està molt malament també ho dic, està molt malament en aquest moment doncs, bueno, jo no sé com acabarà tot això però realment el periodisme s'ha convertit en, en... és que avui en dia qualsevol pot ser periodista Sí, bueno, bueno, no, Entenc-me. Sí, sí, quan, no, no, com... t'entenc perfectament. No, no, qualsevol pot ser, muntar -se un blog, diu les quatre coses que s'ha d'acudir, ah, i, ja i ja està, i tenen seguidors, el Twitter, sí, sí, sí, sí, I, sí, els, sí. i els escriptors són el mateix problema. Eh? Perquè avui enviem el tema d'auto-edició, doncs aquí ho tens, sí. no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí per descomptat. És a dir, que... Bueno, no, ser... no hi ha una criba, saps el que vull dir? Sí. I això és molt important, hi hauria d'haver-hi una criba. No, no ja sense, sense mandarines per això, eh, Cuidado, sí, eh? Sí. perquè les crives moltes vegades són molt parelles perquè hi ha qui ens erige en voz de la cultura o qui ens erige en, en, en guardian de les essències de la bona literatura i que igual pues, porta no sé 50 anys d'enredariment de, per dir algo. Sí, sí, sí. De totes formes, jo torno a felicitar-te, he dit abans, sí. perquè he que has escrit una molt bona novella. Jo estic molt contenta i a més a més crec que ho diu sincerament, perquè saps no, no, no. el que vaig pensar? El, el Jaime és molt amic d'un llocament i quan li vaig dir és veritat o no? Sí, bueno, però... Bueno, ara et diré el que vaig pensar. Quan et vaig trucar, per dir escolta, ja escolta, dir penso presentar el llibre a Figueres m'agradaria i tal, jo crec realment, i si em diu que no és, és, és mentida segur. Que va la germana del Fruchtman, el que va estar a la manera ara, aquesta dita, d'estar saber què és quit o arribat o no. No. No. no perquè sóc... estic a... Estic a... <ríe> sí. perquè perquè estic acostumat a llegir bastants originals. En general, i Estava segura tant, de que t'arribaria una no, cosa que... No, tu em vas dir una cosa que em va fer molta gràcia. Em vas dir, si no t'agrada, llences per la finestra. <laughs> eh, és sí, és veritat. O bueno, no sigui, sí, no, no, no, però prova que m'agrada agradat i és el que diu. Sí. No, no. Jo, doncs, tenia una mica... Perquè hi un sistema que quan un llibre no t'agrada, en comptes de parlar del llibre parles de la persona, eh? Pues sí. es un viejo truco del almendruco Sí, sí. Eh, fulanito de tal, dijo, mira, me has de presentar a esta novela. Tú agafas la novela y dices... ¿Qué, qué, qué? Y dices, bueno, vale. <risa> eh, ahora se arriba el día de la presentación. No, porque fulanito de tal es un tío tan... ¡Ah, tío, y la novela... No, ¿eh? eso, ¿no? Es eso, es eso. Bueno. També t'has trobat, tu? També, home, no, que sí, <ríe> clar, eh? me'n com puc. Pues de llavors no els sí. puc ensenyar els trucos de l'ofici. No, no. Sí. En, en, en resposta, si sí, m'endicaré el periodisme, doncs en aquest moment no tinc un mitjà per, per dedicar-me, de tant en tant m'encarreguen coses, aleshores per descomptat. Ara en aquest moment estic col·laborant des d'aquesta de setmana amb TV3 com, com, com a és a dir, és una altra història de fer el periodisme, però, bueno, ja m'està bé. Amb la qual en l'escriptura, jo crec que sí, continuaré amb la línia no la deixis, no, de ficció, no, no, no. perquè no, no m'ho passo molt bé. bé. Podries fer gran... una novel·la sobre Figueres? <ríe> Format, no, no, però ho sé, no. No. no sé on faré. Eh, He fet ja. moltes novel·les sobre Barcelona, sobre Madrid, sobre Roma, sobre tal, doncs per perquè no una gran novel·la sobre Figueres? Jo crec que el que és important és, és la història que vols explicar. Ja, ja, ja, ja, ja. I on la situis? És una wikis, Home, de pèr, de pèr, de pèr. doncs... Ja en pè. Ja sóc una persona que a més a més que es mira, bueno, el món sense fronteres, això, tu prometo, que és d'aquesta manera i a més recorro tota, tota la ciutat, per encara o per, per petit... Pepe? Passa res? I, i bé, doncs sí, continuaré com, com a escriptora i espero que, que el meu editor doncs emvul eh, que no tingui que, que, que recórrer l'auto aedció. encara que les coses estan molt malament jo trobo que la persona que no llegeix, no, no viu o, o no entén la vida. Com ha de fer la situació es patètica perquè segons unes informacions que, que, que bueno, bastan actuals, la lectura ha passat de ser a l'últim eh, l'última activitat que la gent vol practicar pel lliure. O sigui, primer hi ha, per exemple, la televisió, els videojocs, no sé què, no sé quants tal, i l'últim, la lectura. Mira, jo que, que pujo i bajo de Barcelona, fins fa poc, podies veure tant el tren com l'avió, com al mm. metro, fins i tot, gent amb llibres ja n'estan constantment amb el mòbil, constantment es sí. poden passar, és a dir, bueno, això és és el que hi ha és a dir que no només és una crisi econòmica que, que hi és sinó que hi ha una crisi bueno, però si tenen, de cultura, si tenen, si tenen diners per valors, si, és que si no ho entenc. diners per comprar videojocs haurien de tenir diners per comprar videojocs clar que sí, a, que aquest i... llibre per cert és molt barat és a dir sí, sí, sí, sí, sí. <laughs> No, no. Sí, no. i crec que és una distracció Maite, moltíssimes gràcies tu té res a dir-me a, dir a preguntar-me igual que el seu home acabo burxar una mica més <laughs> però bueno jo... ja està Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.